نحنه ونسأل على رسوله الكريم عما بعض خارج بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أطلح المؤمنون الذين هم في شراك المقاشعون والذين هم من العون ونزون والذين هم من الزفاة فائلون والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أدوابهم أما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدينين فمن افتغى وراها على ذلك فأولئك هم العادون والذين هم د دې سر بیان شو ورد من نور او تحریمات دې ال الله صورت کوم نشلې پر دې کې چاهوال د مشرکین بیانې او داري او صاحب دې یا تخصو په دایو ما سره صورت حج کې او دلته اعماله تړیب ورخه کې پاره سره سره د وینا بچی یا صورت خلاصه د ما سبق مخکینون سوارو کې نافه د شیرګید پادیو او حاج کې نافه د شیرګید کې پیډیو دې کې دواره hộiو فنسی ځای مراتب وای او دا داوډ بولا واو له پدې سوار ویسو د توانی د څنني تقریبا 152 صورت کی خلاصې کې چې قرآن څخه لګیږي او الباب الاول ذکر الاصفال التقيل او اصولها سلاست قال خشوع الاللحی بذکر فی ذالک مضاومت و صلات و الثانی الاتقاع من الشرک و الثالث ترک الظلم وقت فا بذکر قسم ظلم ها هنا من الاخصام الستتی کما بی سورت بنی اسرائیل دید یابان دید سمرا جی پنکریانو غیلی دیشن قرآن ناشا لازی امی جورولی شم نفکریل نی جوړول نشته نېږي نو ځکه خلاص اول باب فزیت او ذاشفو کې دې په اړه د مستغفيري ذاه اته صفات ذکر کړي بیا مؤمن کامیاب دې چې شو او خوشو کړي مومن مؤمن کامیاب دې مؤمن شاته وي چې پرمانځي او خوشو یا ارم مومنان کامیابی کی چاوي کو واندي تي خوشوږي حاصل مومنه يې قامياب يا ارم مومنان قاميابي د دې په مانځل کې خوشوږي سزا فين کې تمسکول وي هزاران چې کوم دي خوشو وي زکات له کون و په دې پیراز راضي چې زکات کو دو مزهنی سوو رجمن کال نو ورما معنا کوي چې مراد الله روغه نلوه الله او دنیا کې شرګ دي دې شرک نه هراج کړي او زکات تصوير ځخال کوي او دا اوږي چې تصوير ځخال کوي حضید قلب نو پتید دارو کی معنی ده لا لا اله ها نور حضیحانه کی کئی او ایلا لا علوهیت کی واضی اللہ ده صاحبی تایی نو چه ده شرف نئی راستی او تدبیل ده قلب کئی توحید خواهی مئی نو دا معنا ده زکاة دور کی دی یا دا معنی چه زاکات خوو پو مکاکه و دعا مقادیل قدینا موننو لکا موننوو دلسم قادر میعراج نو و پدی که فیتا و پدی شکلنو بال صفات پر جنو نساتون کیلی منگس کلا خدا و یعجین غیر ملونیم والمال يتغاورا عزاى تفاولاء تقوم العادون بل امانته صادق لا علامنه صادق وخلقوا سرا امانه صادق بل امانه صادق یہ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اصحاب واخذهم الله لكل لا اله الا اللہ دایا و امانت نئے دے بلچہ حقید یا بللہ بینو ارکای محمد الرسول اللہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقید دا, دا بلچہ لینو ارکای دانور فقریدہ جو صحابہ و حقیدہ لے دیتے دے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سره کوم شعبت پڑھے دے دیتے نو دا صحبت که مخت در مکر که در طولی مناختبونه بیتا دی چی کلدی او انسان زین که دا اولی گی بیش گی چی دا غطمان که باره او ساڑه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر وقتی کرده او اغا منزون او دسون او روجین دکاتون اخوز نور خلقم کوي او دس او صحبت کرده پی ایمان باندید نو تاسه محبت دنیا کې ا څمر حبت دې زمشویره سي ده ஆபته کې به مراتب دي دزي خپل فرمان ده کدي باندي وي په دور پکار چې دا غي فو حالات باندې داسه تفصیلو کې دا غي ترقس کمه والا من من انتقص اعظم میرے صحابہ سے والا منو زندہ کوئی لازین دکھ دے امام مالک کوئی مال د فے کی او زجمت او لا بار فروخت کرے امام مرضی وہی دا کافر دی قران صراحت نذی تو ایمان قول کرے دین یا مسلمان مسلمانو یا کافرم کافرم صحنی نو دوئیم باب دیگر دا اوشاک دو متقین که دا اول باب متقین صفات بیان کرو یو علا سوالوات محافظون وخطور ساکی یو دا دی اداعا اداعا خصوکی او اوقات ساکی قلاتی دا اولائک او همو الوارسون دوئیم باب دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر wala qala khalaqna al insana min sudari al-minyin is muasabate nishdari makh ki sifat ki tarf wo soyi maan insaan pehla kare jaa qeedalay isharah idaara ki insaanat ka qazaay go yauza ki lutirau da khatay go sawa Allah rutobe دا شان دي د انسانیت او د بنده دوب سی فطرت تعالی پکار دي چې هغه مفتو او کاغتا سره لي اصل کا اثر به زاوشه تم سولرتي منفي استاد عاشا سرنه چته دې هيڅ دې مو مين صبح هيڅ دې مو دې شفاء او مناشبت الاله تعزیم د خالق او شفاقت کو مخلوق بانه استعبداء خاری دنیا کی انسان بای تنیم اتشی امی نا بابی دیر کوئی کرلی تا وقید علی و قرآن که یوم محسد نی ولقض خرقنه من صلاعیت من فین ثم جعلناه نجفتن دا انسان منصفه کو انسان خلویانو څخه انسان وګخاو نو دا اول انسان آدم مراته وجود یې مورتان ملایي د دې ډول کی یا شاکل زیتر شي په لفظ کې او مالایي او چې زینت یې زیتر شي او ترایي صورت استفادمو ته وي ثم جعلنا له نورا و جعلنا انسان الخاور الانسان ذا خلق فمری انسان اذا خارن انسان شوه دې او دې ټول انسان پیدا کی دانو فرې په قرار مکین ذا او جذروز دې کی ثم خلقنا النطفه ذو صورت حاج مزما د مینان لټ کوسیو عې پیدا په خلف عقةته من عقةې مزغته غ م مزغت ا کله جوړه په خلفن مزغته عزامن اوډوکې م اوسممن وا سره دی آخر شخ جان خصوص سره وګورو با جان نور سره انسانا کو کر سنا اقانت او وايي روح یې دکیو اچو دوه معنی ده ار کله انسان تا کې ما دا اقوار رو را اوس دې فتبارک الله و حسین قالتي شرفل برکات با ته توفيق دي بخیر والا الله چه غرد سعنید دی خالقین جمع دا آو دیر خوف ایسو کم نیزی قائل مراد دا خالقنا سعنید دی دنیا کی چه حلچہ سنع کردی دا ماذا خالق سنع که دیرم لیتا دا ثم اینکم بعد ازاری کلمیتون ثم اینکم یوم القیامتی سباسون اوز بیعت ریلوئی لا وما كنا عن الخلق غافلين لخبرم جنين بل علمي ثابت باقدرت ذا علم لي وانزلنا من السماء ماء امالوم دي اور سر قدرتند فاسكنوا في الارض وانارا عالم دي اقالم بس كا ضروريات فان شاءنكم لجي جنات من نثيل وهناء دا توله یاده کوي و ان لكون فی الانعام الکرا یشتکم مما به بتونہ حال زمانه زېږلې تو یتباد جن سرا حال تا چوم به بتونی لیو ولکم فیها ملائکة و منا تاکلون و علیها والکرک په دې bæلې کې دنګور باندې پوڅو bæلې کې کولنګا وسو بلباب کی ترقئے دلائی دی نقلیہ ولقد سننا نو حملا قومی ببالہ قومہ بولا چل قوم زابت او مراتب او مراتب اور ہم قران انسان کا نسل عالم او تو اسی فضول وانے برشتنے انسان جانتا ہو وہ اورقل او بن عزیز درائل توغورا نو تا برکات دې زغلو غان خبر ایوال جو نور پیغمبران نکړل نو حیات کرام واټه توغورا وقول وقول الحمدلله تدینا جانا مینا قوم زو امنی ځان ز عزیز کرا وره مفدسین وہی فاص والمبتدي موت المبتدي فتن فی الاسلام استراحه من هليبا و البلاد فقل الحمد لله الذي نجاك بوجات چې ملک خرافيي هو تواكي او حالات بروازي الله يونه پاتې دي الله قانون دي دا لا الله قانون دي استراحه من هليبا الحمد لله الذي نجا منا القوم دي ڈسالم کرنے دخواہ تواہ تھا ملکی پخل کو تواہ کرنے ڈاس کے اندازہ دیچی سڑے سوکا ڈے منوری پیڑے تیزا پی فارفن ناکیم رسولا منہوں اغن ہم دخواہ براہ دوکا ڈے آئی سرہ جگڑا مگڑا ڈاٹول میادان دشو ڈیامت میں انتار کرنے أعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وإزاما أنكم مخرجون هايحاتا هايحاتا بعد التسبيق والتسحيق لما تعدون لرزي الأسبيع رشك وعلى الصحة وعلى ذدي خبري لعقلنا رشك وعلى ذدي لما تعدون کی تاسو راوځئ دین دی ایلا حیاتو دنیا ناموتو و نا بیا نورو ژوند دی نو دا کومه خبره ده نورو ژوند دي اسلام دی نورو ژوند دي نه ناموتو مشران مرید او کوسران راځي او مونږه هم همت اوسې دای خبره کړې ده أخرى نبي وشكرة قوم سألقى خبره أخرى قال الله دخان بعد ذلك يا رب انسورني بما كذبون قال عما خليل لا يسمحنا الذين لا يسمحنا الذين لا يسمحنا نعجمين قال لك وحنا روسيا لا لا لا فأخذتهم الساعة للعقد فحكم داله فجعلناهم غصاء خاص او عاشات له روغو زلی قومي جو دي دا دا الله قارون و ثم اتنا رسول الله ترا رمانه مقواتر دا رمانه او چاوي دي جهلن باذ جهلن زمانن باذ زمانه ثم اتنا رسول الله ترا رسول حافظ ابو حضور جنډې او خواسبانه آواز همباله وجعلناهم احاديثا احاديث جمد او حدیثا او معنی دا دا چې مونږ الله پاک ته دياندازي ته په حالات کې وګرځولو چې بل څه چې پاتې نشو نو صرف اد اثر او عین دائنما علومی ولم یقا منهم انل حدیث الَّذی يُذَكَّر وَيُعتَبَرُ بِهِ فِي تذکیر او اعتبار تسرے بیمولی وَجَعَلْنَا هُمْ هَا حَدِيثًا وَبِقَرْزُوا لِدْوِنِ اسْتَاثُ خَبَرِ اسْتَاثُ خَبَرِ مِفْرِ او بل سی اتعاثر تنیلیا فاتنولی ذات باتنه او خبر و تاریخ تاریخ نوگر داؤ دارتو لیمانی یادی کدان سر با محورت ترجمه داد نو آمین بکی پریکی او کننو تاختات شروع یا جمع دو حدوثی دا تو حدوثا پشاندو وزخو حدو کیا دو حجوبی دا ما اتحدث به انناس تلہیا و تعجبا ناو لگر زولدوید یا صرفی خبری آید ذات اصاری ملی اپاعت یا عشوی چطوز و مصاری اوکوری کی دیش خلکی اوکوری پی و جعلنا هم حادیثا و حدوسی نرے تا اوجوبی غنی اچی از حکم دو برزور از خندا خلق میں جوڑ کن دام دا سی توافر از خندا خلق شو و جعلنا هم حادیثا دوړه مانې کوي مفسرین او ګو ده اللي قوم لا يؤمنون تباہ او برباد هلاکت دي لريوالې دي د الله رحمت نه او قوم لا چی مانو کې نی قیامت نه مې قران نه مې پیرموند نه مې علامنه سومار سن موشاو اخا واخا او هارون ملي آیات نه وسلطان المبیه سلطان یذ بیزای آسان اذا فرعون و ملئ ی و پارلیمنت د ز مستكبرو وکړ قوم خپل خیال د دین پارو ما غلامان د قوم زمونږ وللمان د مرایله دي و قوم و او عزیزن اومږه دې خبرو مون تباہ برباد وکړ الله او په زبو هما فکانو من المهلکی تاجد حق ورث تزيد کړلې شعر ملي مونږ دې وخت وازا ورځ شپې مياشتې کال هغه هغه ته معمول دي دنیا کې دې خپل قلب دنیا لا لاړ زايي نظام راوړي ولکه آتا اينا موسل کتاب الله ملي ته دي دارنګي و جاننا ابن مريم او امه اوه ايات او آی آوینا حمایلا رب و تن رب مرتک من الار یو چت جے رب وا ذات قرارم و پنجاب کی و جہ جے ربوت و ای او وے کی قاجانیاں نہ جانا جھوڑڑے او د شودو او ګروان دي شاعت دي و ګومب کی داپ کی و جم بکیلی جناکی علقان بکیلی غلمان و آوائناهما الى رب و تندات قراری مومعی و زکا دام رب و یاو انسدیتا وی وی اغیط رضا دام مصابه کرده تاجب وارا گئے ہو اگر منو وقت نیجرے لے لاستاو کا او امراض جیدو اوا ورته ذات نشیسته یا دادنا مومن د پاړه سل هوري دی بایو نه زاو مور تعواد زما نور دین بیا غي پوری کولای چې د دې جنې نشیسته دل توې داد خدای د وقیش مری یا او اغای دی چون، اولا مردا اولا محمد که، پیغمبر ہوئی بلا اغای دی چون خصدره اوٹتا ہوئی، مجدد زمان اوٹتا ہوئی، لاور کیچی، اڈو پرورازی تالو گیرتے دی بسر سر دی، ماشا ما بیتا پیغمار دی، لاور پیغمبر نو اگلتا، زندہ جی تو اٹھا گی دی، خبر خدا خبر او خو عظیم راتو وای سالورم باب نه دي شيز دي او صاحب زمو تعقير يا ايها الرسل قلو مي راتي بات امر صالحا نيب او خوي خوي پا کاو نه کارو کوي مطلب دا چې کر تګيب دين کاي ناول رزق حلال وګټاو بیا قوامر صالحا اني بمقام مناري او څنګه چې دا امر د پیغمبران د حدیث پرازي دا امت څنګه سجده کوي او الله پاک وانه هاي هي وان هاي امتكم امت واحده وانا ربكم فتذقون فتقطع امرهم بينهم زبورا دس ذسیک خپل دین مونږه ټوټه ټوټه کله حزب بمو لدايم فرعون حری وډلا وا اږي پاوه مسلک چې دې سره خوشاله دي هزار قوم یې غم رتم حقا هي دوا خلق آیا چې ونه ان ما نو ميدوم به یې مالم وبنیں آیا ګمان کوي یقیناً اغا هر حر دورو شباب الفیلو نو ما اسم ده انا او ده موصوله دی اغا شیئی چی دوی مزبوطو منگا دوی فاغی چی اغا مالو زامن دی من مالو و برین ده بیان دیده ما خبر ده انا نصارو لهم فی القیرات ایا ګمان کوي دوی چې یقینا هغه چې موږ دې په مضبوطو چې مال او ځموند دې نه دوی پکې کوویلاله په لیکو کې نه بلکې د استدراج دې بلله یې شعورونه نه کوي دوی دا خیال کوي چې موږ مال او ځموند ور کړی دي او سنداد مو سره کړی دي او مضبوطواله به دې کې کړی دانو چا دا چابقی د دوی لا پاره په دې کوي کې نلک وی بلکې دا, دا استیضاج دی دا چابقی د دوی پاره په دې کوي کې اغه ان الذين هم من خشيه هم مشفقون یقینا هغه سان چې دې دې رب نه یریدن کیږي ده چه مانا ده د یه ری ده ربنا بازو گوهی دی دی چه خشیطا و اشفاق دایم جمع کری د تاکید ده پارا ده یه ری ده اللہ نایی ری کی دی یعنی ری گی ری گی ری گی ری گی ری. او بازی خشیط په خوف باندی په با عذاب باندې عمل کرده دی دا قول د قلبی د مقاتل دی معنا دا شو دا نه ل نه هم من اعزادې ردي في مشکقون د عذااب درب نهریون او بعضې اشفاق عمل که دی په اثر دې او دا دوام ف جواعت ته وي معناوي خشیت کې د قشیت طرب نه دا مونونه ف جواعتې وجه جادوونه في مرزا مررزې کوشش کهی روان دی که طلب دو دا رضاگانو دالاکی یعنی آغا چون چو رسی په پخشیت کی حد دیش فاق کا چه آغا کمال خشیت دی مدابا پر نیحیت خوف کی وي من سخط الله سخط اللہ آجلا و من قیبی آجلا مدابا نیحیت چکم دی او زان ساتی ده ماشیونه وَالَّا مِنْ خَشْتِ رَبِّهِ مُشْرِقُونَ اشفاق و تزامن ده خشت لها سر زیاده ترقت او دوزوگنا مانا ده یه ری ده ربنا نحیت زیاد دیریدون او نحیت زیاد رقت دفتیقاو زیاد دور دی و دو دوام را غیفتی دعات کی خاشیہ اشواق حمل کو تو آسان دخاشیہ دوام پتاع کی لیے لمانا من خشیہ ربہم مشفقون امیشوی دی و خشیت کی حد اشواق کو رکھے لگا هغه کمال د خشیت او لراغی کید سحت تو اللہ نا عاجلن او د اقبال اللہ نا عاجلن نو دومره زیاد زیات د حبې شو چې د معسیونه ډېر لري شو معمخکې تااس کوویللي چې د ژ را ځمو میون چې دخ نه الذي نه هم من خشيتیرب مشکل کو هغه کاسان چې د ې ضررب نه د ذاب نه دا یاره دومره داجې تهه چې زې ده ک تمامالوي ذکر او عبادت او بندګی کوي اوا سرد خشیت کوي د دې سره څنګه دې